Fatin asli kahal Hadis Kitab Allah wa khair al hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi waala alaihi wasallam. Wshar al amur muhdasatuh, fainna kulla muhdasat bid'ah, wakulla bid'ahat bolala, wakulla bolala fil nar. A'adani Allah wa iyaakum min shiddat azabil nar. Tuhani rahimani wa rahimakumullah Terlebih sedikit penjelasan fadilatus Syeikh Al-Allamah Saleh Ibni Fauzan hafizahullahu taala dari hadis yang ke-23 yaitu pada penjelasan beliau rahimahullah hafidhahullahu ta'ala ثumma kala sallallahu alaihi wasallam kullun nasi yagdu al-gudu huwa az sabahan minal buyud arti dari al adalah pergi ...dari rumah di pagi hari. Fannasu yakhrujuna minal buyut. Awalun nahar. Manusia keluar dari rumah-rumah... ...di awal siang. Aina yadhabun kemana mereka pergi? Yadhabun ila a'malihim Pergi... Kepada pekerjaan-pekerjaan mereka, jual beli, menunaikan tugas. Leisahunaka ahadun yajilisufil bait. Illa maribun awindisa. Tidak ada orang yang duduk di rumah kecuali orang sakit atau wanita. Amr roju lufain nahu ya keruju walaya bakafil bait. Ada pun laki-laki dia keluar tidak tinggal berdiam diri di rumah. Illa idal sora marion. Kecuali dia sakit, awharaman atau orang yang tua renta. Maka di sini ash shaykh Hakimullahu Taala mengisyaratkan bahawa setiap orang sibuk dengan aktivitasnya di pagi hari. Ini yang semestinya dilakukan. Maka keluarnya seorang hamba dari rumahnya. Bisa jadi ia menjurumuskan dirinya ke dalam kejelekan atau. Kepada kebaikan. Kalau dia pergi menuju talabul ilmi. Pergi melakukan aktivitas perbuatan kepaatan. Berarti dia meraih kebaikan. Tapi bila dia pergi kepada maasi, kejelekan, fitan. Maka dia menuai keburukan. Maka. Perginya ia dari rumahnya. Di pagi hari. Bisa jadi dia pergi kepada sebuah kebaikan. Namun bisa jadi juga seseorang pergi menuju keburukan. Qala fabai'un nafsahu famu'tiquha au mu'biquha. Maka dia menjual dirinya. Maka ia memerdekakan dirinya atau membinasakannya. Di antara manusia ada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia taufik, berikan dia bimbingan. Maka dia membebaskan dirinya, menyelamatkan dirinya. dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar taubat rujuk menyesal namun di antara mereka pula ada yang terjerumus terjerembab kepada maasi kejelekan wal fitan maka dia membinasakan dirinya Maka manusia ketika keluar di pagi hari, tidak terlepas dari dua keadaan ini. Fa'alal muslimi an yatazakkar hadha. Maka hendaknya seorang muslim mengingat perkara ini. Hendaknya ia selalu berupaya menjaga diri ketika keluar, ketika pergi. Menjaga pendengarannya, penglihatannya, anggota badannya. Agar ia termasuk dari orang yang membebaskan dirinya dari azab Allah. Adapun bila dia tidak berupaya untuk menjaga anggota tubuhnya. Anggota badannya. Dari pelanggaran-pelanggaran kemaksiatan-kemaksiatan. Maka sungguh ia telah membinasakan dirinya. Wala haula wala quwata illa billah. Maka ini merupakan hadis. Yang mengumpulkan perangai-perangai kebaikan. dan hadis sebagai peringatan dari perangai-perangai buruk dan merupakan manhaj prinsip yang agung yang seorang muslim mestinya berjalan di atasnya dalam hidupnya hendaknya ia memikirkan keselamatan dirinya segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita-kita ke kesempatan yang luas Allah memberikan kita kesempatan yang masih terbuka lebar untuk melakukan amal-amal kebaikan ketika seorang hamba melakukan perbuatan dosa Allah Azza wa Jalla masih memberinya kesempatan untuk bertaubat. Selagi Allah Azza wa Jalla berikan kesempatan itu, jangan ditunda, bersegera bertaubat kepadanya. Termasuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan ni'mat yang sangat besar, Allah tidak men menyegerakan hukuman kepada kita sebagaimana yang Allah Jalla Subhanah berikan kepada orang-orang terdahulu. Maka hendaknya setiap hamba melihat kepada dirinya. Selalu memikirkan berintrospeksi diri. Apakah dia ternyata membinasakan dirinya dengan segala perangainya atau kaju dia menyelamatkan dirinya kesempatan masih terbuka lebar باذنhi subhanahu wa taala. Ikhwani fid din ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan beranjak pada hadis yang ke-24 berkata Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf al Nawawi, rahimahullahu taala, an Abi Dharr al Ghifari, radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, فيما yarwih an Rabbhi, azza wa jalla, anhu kata, ya ibadi, inni haramtu al zulma ala nafsi, Waja'altuhu binakum muharraman fala tazalmu. Ya abadi, kaulah dal, illa man hadaitu, fاستهدوني اهديكم. Ya abadi, kaulah jai, illa man atamtu, fاستطعموني اطعمكم. Ya abadi, kaulah arin, illa man kasautu, fاستكسوني اكسكم. Ya abadi, inna kum tukhtiun بالليل والنهار. وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي Lau an awal kum, wa akhir kum, wa insa kum, wa jinna kum tahu, ala afjri, qalbi rajaun wa hadin, ma nqas zalk min mulki shayaa, ya abadi, lau an awal kum, wa akhir kum, wa insa kum, wa jinna qamu fi saaid wa hadin, fa kulla wa hadin ma nqas zalk min ma Illa kama yanqusul mikhiatu Iza udkhil al-bahra Ya ibadiy Innama hiya a'malakum Uhsiha lakum Au innama hiya a'malukum Uhsiha lakum Thumma uafikum iyaha Innama hiya a'malakum Uhsiha lakum Thumma uafikum Uafikum iyaha Faman wajada khairan Falyahmadillah وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُوْمَنَّ إِلَّا نَفْسَةٌ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُوْمَنَّ إِلَّا نَفْسَةٌ Rawahu Muslim Artinya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu Anhu Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Apa yang beliau riwayatkan dari Rabnya bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman Allah Azza wa Jalla berkata Wahai hambaku sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku Dan aku menjadikannya haram diantara kalian Maka janganlah kalian saling menzalimi Wahai hambaku Kalian seluruhnya tersesat Kecuali orang yang aku beri hidayah Maka mintalah hidayah kepadaku niscaya aku beri hidayah kepada kalian Wahai hambaku, kalian seluruhnya dalam keadaan lapar kecuali orang yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepada aku, aku akan beri makan kepada kalian. Wahai hambaku, kalian seluruhnya bertelanjang kecuali orang yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepada aku, aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan siang hari. Dan aku mengampuni seluruh dosa. Maka minta ampunlah. Kepadaku niscaya aku ampuni kalian. Wahai hambaku. Sesungguhnya kalian tidak bisa menimpakan. Kemudoratan kepada aku. Dan tidak bisa memberi manfaat kepada aku. Wahai hambaku. Kalau seandainya orang pertama. Dari kalian. Dan terakhir. Jin dan manusia. Mereka berada pada hati yang paling bertakwa. Di antara kalian. Maka hal itu tidak menambah sedikitpun kekuasaanku. Wahai hambaku. Seandainya orang pertama dari kalian dan orang terakhir sampai terakhir. Manusia dan jin. Mereka berada pada hati yang paling pendosa di antara kalian. Maka yang demikian tidak mengurangi kekuasaan dan kerajaanku sedikitpun. Wahai hambaku. Sesungguhnya orang pertama sampai terakhir dari kalian. Manusia dan jin. Mereka berdiri di satu tanah lapang Lalu mereka meminta kepada aku Dan aku beri masing-masing permohonannya Permintaannya Maka tidak akan mengurangi Apa yang ada di sisiku Kecuali Seperti berkurangnya Air Pada jarum atau, atau ber, Seperti berkurangnya Air bila jarum dicelupkan di tengah lautan. Wahai hambaku, sesungguhnya aku sempurnakan. Sesungguhnya am aku enam. Wahai hambaku. Sesungguhnya akan aku catatkan amalan-amalan kalian dan akan aku sempurnakan balasannya. Maka barang siapa mendapati kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah dan barang siapa mendapati selain daripada itu, maka janganlah ia menyesali kecuali dirinya sendiri. Janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullah. Akhwani fi din ma'asyara muslimina rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah hadis yang agung yang diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabbnya yang Dinamakan dengan Al-Hadith Al-Qudsi. Karena kesuciannya. Di dalam hadis ini, Barakallahu Fikum, ada beberapa perkara yang sangat agung. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ibadihi, wahai hamba-hambaku. Kalimat ini berulang-ulang pada setiap paragraf di dalam hadis ini. Yang menunjukkan kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Menunjukkan kasih sayang Allah azza wa jalla kepada hamba-hambanya. karena sesungguhnya Dia zat yang Maha kaya yang tidak butuh kepada hamba-hambanya Namun bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka Allah tidak butuh kepada hamba-Nya Allah Maha kaya namun namun namun bersamaan dengan itu Allah Azza wa Jalla memanggil mereka dan Allah tekankan Tujuannya, ketika Allah memanggil dengan panggilan yaiybi yang kemudian Allah sebutkan penggalan-penggalan kalimat setelahnya, setelah penyebutan kalimat yaiybi itu semua demi kemaslahatan hamba itu sendiri. Wal-ibad jam'u abdin al'ibad ya ibadi jama' dari abad dan al'ubudiyah kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala adalah at-tazallul wal khudu' lillah. kerendahan dan ketundukan kepada Allah maka semua manusia mukmin maupun kafir jin maupun manusia serta malaikah semua makhluk adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dengan makna umum atau dalam makna umum. Mereka semuanya hamba-hamba Allah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diciptakan oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang keluar dari itu. Tidak ada seorang pun yang keluar dan terlepas dari sifat sebagai hamba Allah. Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surah Maryam ayat 93. In kullu man fis wal ardi illa 'abdu ar-rahman. Tidak ada yang di langit maupun di bumi kecuali ia datang kepada Ar rahman sebagai abda sebagai hamba ini adalah ubudiyah yang sifatnya harus mau tidak mau tidak ada yang keluar darinya akan berjalan dan terjadi kepada mereka qabak dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala ketentuan dan ketetapan Allah mau atau tidak mau suka ataupun tidak suka terima ataupun tidak kalau Allah Azza wa Jalla menghandaki, memberikan sebuah penyakit kepada seorang hamba, suka atau tidak suka, dia akan tunduk kepada ketetapan Allah. Allah berikannya sebuah ujian dalam kehidupannya, menimpa keluarganya, dirinya atau masyarakatnya. Suka atau tidak suka, rida ataupun tidak. Setiap orang harus tunduk pasrah kepada ketetapan Allah Azza wa Jalla. Namun di sana ada jenis ubudiyah yang kedua yaitu ubudiyatun khasah. Kalau tadi berarti maknanya ubudiyatun amah. Di mana jenis yang kedua ini adalah ubudiyatun khasah yaitu ubudiyatun ikhtiar. Penghambaan diri yang muncul dari pilihan. Dengan ia taat kepada Allah tunduk kepadanya. Dengan pilihannya. Kalau dia menghendaki dia akan tinggalkan. Tetapi dia memilih. Tunduk kepada ketentuan Allah. Kepada syariatnya. Kepada hukum-hukumnya. Perintah dilaksanakan. Larangan ditinggalkan. Ini adalah ubudiyatun khasah. Yang sifatnya khusus. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Di dalam surah Al-Hijr ayat 42. Inna ibadi laisa lakalaihim sultan Sesungguhnya hamba-hambaku engkau tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan atas mereka. Maka inna ibadi dalam ayat ini barakallahu fikum al muratal ubudiyatul khasah Yang dimaksud atau dimaukan adalah Ubudiyatun khasah. Penghambaan diri yang sifatnya khusus. Siapa mereka? Wahum al-mu'minun. Mereka adalah kaum mu'minin. Maka sesungguhnya hamba-hambaku yang mukmin Tidak ada bagi syaitan kemampuan atas mereka. Untuk menggodanya, untuk menyalawengkannya. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka karena sebab mereka pasrah kepada Allah tunduk kepada Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dan melindungi mereka Maka Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada seluruh hamba baik dalam bentuk ubudiyyatun amma ataupun khasah seluruhnya. Fayaqul maka Allah Azza wa Jalla mengatakan ya ibadi wahai hamba-hambaku Inni haramtu al-zulma ala nafsi sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Waja'altuhu baynakum muharraman dan aku menjadikan kezaliman haram diantara kalian falatazalamu. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Al-zulmu fil-lughah kata syekh al-fawzan hafizahullah. Kowaliman secara bahasa wabu shayi fi ghairi maudighi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini namanya zalim meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wah wasala satu aksa min ini ada tiga macam. Al-qismul awwalu jenis yang pertama zulmun bainal abdi wa rabbih ka zaliman antara hamba dengan robnya yaitu dengan melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah Oleh karena barakallahu fikum kesyirikan adalah seseorang mempersembahkan ibadah kepada makhluk kepada selain Allah yang mestinya ibadah itu Dipersembahkan hanya untuk Allah Ternyata ia letakkan Tidak pada tempatnya Mestinya al-ibadah diberikan kepada al-khaliq Dia berikan kepada makhluk Maka ini kezaliman Kezaliman syirik dan Allah Azza wa Jalla tidak mengampuninya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Luqman. Ayat ke-13. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Wa kala ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kata syair. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman. Ya ani bisyirun. Tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan. Di mana lanjutan ayat ini barakallahu fikum adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan dua keutamaan besar. Bagi orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman, Allah lanjutkan, Ula'ika lahumul amnu wahum muhtadun. Bagi mereka rasa aman dan mereka mendapatkan hidayah, Rasa aman dunia akhirat, hidayah dunia akhirat. Sebagian ulama menyebutkan rasa aman di akhirat, hidayah di dunia. Ayat ini terasa berat. Dirasakan para sahabat. Ridwanullahi alaihim ajma'in ketika ia turun. Mereka bersedih. Apa yang mendasari kesedihan mereka? Yang mendasari adalah karena. Sebagaimana terlontar. Ayuna la Siapa dia dari kita yang tidak memzalimi dirinya. Karena persyaratan yang Allah subhanahu wa ta'ala minta. Bagi orang-orang yang akan Allah berikan mereka. Al-amnu wal-hidayah. Ula'ika lahumul amnu wahum muhtadun. Adalah alladina amanu. Orang-orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum bi gulmin dan mereka tidak mencampurkan imannya dengan kualiman. Tetapi barakallahu fekum. Inilah Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki kesalahan fahaman mereka melalui bimbingan nabiNya asalawatuhu Rabbi wasalamuhu alaih bahwa tidak sebagaimana yang kalian sangka. Tidakkah kalian mendengar ucapan seorang hamba yang salih ketika ia memberi nasihat kepada putranya? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Bahawa ternyata kezaliman yang dimaksud adalah kezaliman asyirik. Maka inilah yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala ampuni yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 48. Inna la yaghfiru an yushraqabi. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa yang ia dipersekutukan. An-Nu'sa ini jenis yang kedua adalah. Zulmun bainal abdi wa nafsihi. Kezaliman seorang hamba terhadap dirinya, yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan maasi kejelekan, maka ia telah membalimi dirinya dengan berbagai macam kemaksiatan, tentunya yang tidak ada kaitan dengan orang lain, karena itu akan masuk jenisan ketiga. Ia menghalimi dirinya dengan berbagai macam perbuatan ma'asi. Dari selain perbuatan syirik kepada Allah. Karena ia masuk dalam jenis yang pertama. Maka perbuatan-perbuatan dosa. Yang terjadi pada seorang hamba. Selama perbuatan dosa itu. Dari jenis al-kabair, duna syirik. Di bawah kesyirikan dan selain kesyirikan. Maka masuk dalam kategori firman Allahu tabaraka wa ta'ala wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha Sebagai lanjutan dari ayat sebelumnya innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha An-Nisa ayat 48 Allah subhanahu wa ta'ala Ghafurur Rahim lebih-lebih lagi bila seorang hamba berupaya, bertaubat, beristighfar kepada Allah. Dan semestinya ini yang dilakukan. Sebagaimana juga sudah berlalu barakallahu fikum. Pembahasan kita pada kajian-kajian yang terdahulu. Dari hadis-hadis yang lalu. Bagaimana Nabi SAW memberikan bimbingan. Yang juga sangat berkaitan dari tiga pembagian kezaliman ini, ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Itaqillaha haysumakunta bertakwalah kepada Allah di manapun kau berada. Wa atsbi esayi atal hasanatatamruha dan iringilah ikutilah setiap kejelekan dengan kebaikan Ia akan menghapuskannya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa kita dengan sebab kita bertaubat kepadanya, bersighfar kepadanya atau dengan mengiringi setiap dosa dan kesalahan itu dengan amal-amal kebaikan. Ia akan menghapuskannya. Indal hasanat yudhibna sayyiat kata Allah. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Dan sebagaimana pula min aqidati ahli sunnati wal jamaah termasuk dari aqidah ahli sunnati wal jamaah yang berbeda dengan al firaqud dalah firqah-firqah yang menyimpang min al khawarij wa amsalihim bahwasanya pelaku dosa besar dari selain kesyirikan Tahta masyiatila berada di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi Allah mengampuninya secara langsung. Bila tidak Allah mengadabnya, menghukumnya sekadar yang bisa membersihkan dirinya dari dosa tersebut. Namun pada akhirnya Allah azza wa jalla akan memasukkan dia ke dalam jannahnya, ke dalam surganya. Bi iznihi subhanahu wa ta'ala. Ikhwani Ikhwanifiddin ma'asyur al Ikhwa. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insya'Allah ta'ala yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi Ana dan Antum semuanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik Untuk bisa mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum, ahamdulillah, wabarakatuh.